Kwa hivyo mzazi anafaa hakikisha analisha watoto wake riziki ya halali Hata kama ni chache kiasi gani. Ndio wanawake wa salafu sale waliotangulia ilikuwa yule mume anapoenda kutafuta riziki wanamwambia ittaqilla hifina. Ogopa Allah kwe sisi kwa ajili yetu. Usije harami haramu yani. Sema sisi tuko tayari kuvumilia njaya ya dunia lakini hatuko tayari kuvumilia moto na jehanamu. Kwa hivyo wewe sema ni umekosa na tuko tayari kula njaa. Lakini leo katika hali tunayoishi unapata mara nyingi wake zetu watupatie wasi yatama hizi. Wewe hata ukileta risk ukamwambia risk ni meko mtu fulani. Nimegonga mtu fulani, anafurahi akisema una akili kama unaweza tuanisha mtu kama yule. Ajali hali. Yani, Unaona una akili zaidi. Lakini ile haramu utaulizwa siku ya mwisho. Kwa lazima mtu wa chungi anacholisha watoto wake na hii inajenga katika tarbia. Hafadhali mtu akose, watu walale njani bora zaidi kuliko kuwaletea riski ambapo kwamba ni ya haramu. Hii ina, inaleta athari kubwa zaidi katika maisha ya watoto, haiziwezi kuwa na malazi mazuri ikiwa wanalishwa haramu. Kwa hivyo ni jambo ambapo kwamba mtu anafaa angalie. Na kama atowaletea haramu, basi yatakuwa amefanya khiana amefanya hiana amewadanganya au anajua ni halali kumba ameenda uka ukaiba sehemu fulani au ukatoa sehemu ambayo kwamba haifai Nukta ya tatu ni nukta ya kuweka umuhimu wa kufundisha watoto wetu wote watoto wa kiume na watoto wa kike kuwafundisha tarbia ya Kiislamu kuwafundisha mambo ambayo kwamba itawafaa hapa duniani na kesho akhera Asa katika mambo ya akida lazima ufundishe watoto wako wajua ya akida sahihi Ndiyo jambo la kwanza katika malezi Lazima mtu wafundisha mtoto wake kumjua mola wake Marifa tu abi Maarifa Marifa ya mja kweza kujua mula wake Lazima ini kazi ya yule mzazi kuweza kufundisha mtoto wake kumjua mola wake Allah subhana wa taala Ana mzumzia, anazumza katika sura tutuaha Aya miyamoja na salasina mbili Anasema waamuru ahla kabiswala Amrusha watu wako waswali na amrishwe watu wako waswali wastabri alih. Lowe vile vile pia ukuwe pia unatekeleza. Kijuma leo hivi wazazi wengi wanaamrishwa watoto wao wakaswali yao wenyewe waswali. Sasa mtoto ataenda kuzunguka kule injili akiuliza umetoka wapi nimetoka mskitini. kwa sababu mzazi mwenyewe ajenda mskitini. Lakini nafaa muamrishwe swala na we mwenyewe pia unatekeleza ile ibada. Ndio mtoto ataona umuhimu wa ile kitu ambako kwamba na unamuamrish. Lakini ukimwaamrisha ili we uweze kuona ile kipindi yako vizuri Ili weze kusikile tarifa vizuri Unambio watu tuende ni mskitini Magarib Weo unabaki pale nyumbani Watazunguka pale nje Wengine watenda kwenye video narudi Wanasema tumetoka mskitini Wea unahabari Nakini ukienda nao Basi inakuwa ni, ni bora zaidi Kwa hivyo unasema Amrisha watu wako kuswali Na we mwonyo uendele Laa nasa aluka rizika Laa sisi ya tukuombi riziki Nahanu naruzuku, kawa, uh, naruzuku. Karni, sisi ni wenye kuwaruzuku nyinyi wal'aqibatu littaqwa na msho mwema ni kwa wale wenye kuwa Kwevo wazi, zahazi, na takwa kwa hivyo hii aya inaonesha wazi inafahamuzazi amrisho watu wake swala na huku yeye mwenyewe akiendelea si anaamrisha ndio mwenyewe yuko na kule baadhi ya wazazi wengi unapata wanaamrisha watoto wao waswali lakini hao wenyewe wa watekelezi hii ibada ndio kwaana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Abid Daud anasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii kitabu ya abu daudi ametaja hadithi ambapo kwamba mtume anataja akisema Murru e, muru abna akum biswala amrsheni watoto wenu kuswali li sabahi wakiwa na miaka ngapi saba uamrsheni kuswali sawa kisha anasema wadribuhu wadribuhum aleha li ashri, na muwapige wakifikisha mwaka kumi kama waswali hiki ni nini mfundishe watoto wenu kuswali wakiwa na mwaka saba muwafundishe suratul fatiha mwafundishe athiatu mwafundishe swala kwa hivyo mwaka 7 8 9 pale watakuwa wamejua swala vizuri kwa hivyo wanapokataa wakifikisha mwaka kumi hapo mwabige waweze kutekeleza hii swala lakini wazazi wengi wanapiga mtoto wao kuswali ile yakoje wafundishe swala mtoto mwenye ajue kuswali lakini inafaa tangulee na nini na ili kumfundisha ule mtoto ile ibada na ibada ya swala inafaa mzazi Mwenye afundishe mtoto wake pale nyumbani amfundishe namna ya kuswali Alafu wakifikisha mwaka 10 kama aswali anaambiwa pale afanyaje ampige Kisha anasema wafariku bainahum fil madwaaji kisha muwafarishe katika malazi wakifikisha mwaka 10 wale wasichana walale peke yao na wale wa walale peke wanapokuwa katika hiyo hiyo mwaka 10 na hili jambo ambalo kwamba ni muhimu zaidi inafaa wafarishe wale watoto katika malazi yao na hili ni hukumu kubwa zaidi ambalo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam wa Kwa hivyo tuwafundisha watoto wetu wa wakiwa na mwaka saba wakifikisha kumi kama waswalipati tuweze kuwapiga ili watatekeleza hii ibada na vilev vile tufarikishe katika malazi tufarikishee katika malazi yao. Na tarbia kuna baadhi ya vitu zinachangia taribe ya mtoto pale nyumbani. Miongoni mwa vitu zenye kuchangia taribi ya mtoto kuwa nzuri lazima mzazi awe na mambo kadhaa. Kwanza lazima afanya bidii yeye mwenyewe kuwa na ni mfano mzuri pale nyumbani na kujiepusha na kugombana baina yao mbele ya watoto. Wazazi wanapogombana mbele ya watoto na kutukanana inafanya tabia ya watoto kuwa mbovu. Wajaribu kujizuia zaidi kugombana mbele ya watoto. Alafu jambo lingine wajaribu kucontrol kama leo tunajua kila nyumba iko na TV. Lazima mzazi achukue majukumu ya kucontrol TV kila kitu inaangali watu. Leo unapata watu wamekao wanaona kipindi na watoto na nini? Inapofika sehemu ambapo kwamba ni machafu yanoonekana, unapata mzazi anaangalia kando. Sasa unashangaa. Yanaangalia kando na watoto bado wanaendelea kutazama. Kwa hivyo ili makosa, mzazi lazima angalia watoto wake wanatazama nini katika zile TV. Na hii mara nyingi unapata imechangia tabia nyingi ya watoto kubadilika kwa sababu kuwashwa free na ile, na ile TV wanaoona kile wanotaka kuona. Haizuilili wala ifungwe wala nini. Hii nafahamu mzazi anapotaka mtoto wake awe na tabia ambapo kwamba nzuri basi ya ajaribu kucontrol ile TV. Na alhamdulillah kuna wengine mpaka wamejiepusha na mambo ya TV katika nyumba zao. Ikao imezuia bala nyingi zaidi. Na. jambo lingine ambapo kwamba inachangia nyumba kuwa nzuri ama watoto kuwa na malezi nzuri ni mzazi kuwa na maktaba katika nyumba yake kuwa na library kwa sababu usipoletea watoto wako vitu za kusoma watasoma magazines chafu chafu na novel na nini vitu ambapo kwamba zina msingi mtu ambeba novel kubwa hata ina maana yote hiyo ndio inamshughulisha kila wakati lakini nafaa uwaekie maktaba pale nyumbani kuna vitabu za akida kama mfano usulu thalatha Na hii kuna ya Kiswahili na ya Kizungu ziwe pale kitabu tauhid katika akida iwe kuna vitabu za tauhid pale hata kama ni za kizungu au ni za ile lugha ambapo kwamba anafahamu pia ipatikane vitabu za fiqi pale nyumbani vitabu za sira na alhamdulillah leo vitabu zote hizo zimetafsiriwa kwa mtu ahakikishe katika nyumba yake ana maktaba ya masomo hmm. watoto wakinukia wakishika kitabu wanasoma kitabu chenye manufaa wanasoma kitabu ambapo kwamba inawajengia wao kuwa na tabia nzuri Jambo lingile ni maktaba ya sauti Ya maktaba ya sauti Yani kuwa na CD ambu kwa ni za mawaidha Na lewe alhamdulillah Uzetu wamefanya bidii katika kutoa ni, ni nyingi zaidi wame wa tafsiri Inafaa mtu wakue nazo katika nyumba hasa zile za kusikiza Za audio Mwaidha ni nyingi zaidi mtu wanafaa kue nazo nyumbani Anapokosa na, kuwa na hizi mawaidha za dini Basi bila shaka watoto wataleta eh, Madamu muwekia pale DVD na nini wataleta Sidi ambapo kwamba si nzuri na wako wenye kuzisikiza. Kwa hivyo waike maktaba ya sauti, yani ma maktaba za, za kusikiza mawaidha ili ziweze kuwajenga katika imani. Kusikiza Qur'an na nini? Na jambo lingine ambapo kwamba pia ni muhimu hasa katika nyumba zetu ni mtu kufanya nyumba yake kuwa ni kibla. Yani inapatikana swala ndani yake. Kama tunajua swala ya mtu ya, ya mumin He, baada ya kuswali yani ile ile faradhi msikitini ni bora sunna aswali nyumbani. Kwa sababu kuswali nyumbani watoto wanaanza ku kuiga ile swala. Na hili kitu ambapo kwambe inaonekana wazi. Ukiwa na swali zile sunna nyumbani utapata hata mtoto mdogo anaajaribu kufunga swala, utamuona na sujudu, utamuona ana rukuu. Lakini kama swala hizi hazipatikani katika nyumba zetu, hata swala za sunna basi inakuwa ni shida zaidi. Inakuwa ni nishidda mtuto kweza kupata mazoezi ya kweza ku, kujifundisha swala Na utapata mtume sallallahu alaihi sallam alikuwa kiswali Uku wajukua na katika mgongo wake na nini lakini uku wawarushi kama sisi Uona kukua na swali nyumbani mtoto wakakupandia kwenye kitu watafanyo Atarushwa uku wani utake kujua La, inafaa ukwe na rahma Unaweza swali kama umembeba ule mtoto yani hawezi kufahamu ile ile ibada na kuona umhimu wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam utapata alikuwa hata kila anakula na vijana kuweza kuwabatia ya kuweza kunya. Sisi leo katika nyumba zetu tunapata mzee mzazi anakula kando kule kwenye meza watoto wanakula kule chini peke yao. Sasa watoto wengine wanakuna wanakula na left wanakunywa na left hawajui kukula. Kwa nini kwa sababu mzeezi alikuwa pamoja na watoto wake kuweza kuwapatia tarbia hata kuweza kukula. Ndio mtume katika hadith nyingi utapata anasema ya gulam yeye kijana. Eh ukikula sema bismillah kula chakula ambapo kwamba iko mbele yako. Kumaanisha alikuwa anakula na, na wale watoto ili kuweza kuwapatia tarbia ya malezi ya kula. Na pia sisi manyumbani inafatu kule pamoja na watoto wetu. ili mtoto wakula na mkono wa kushoto na usukule na kushoto, usukunywa na kushoto. Lakini ile kuwekeana ghapo baina ya wazazi na watoto watoto wanakula kule pekee yao hu e, wanapigana kwa chakula nini wanakosa malezi mazuri ya, ya kiislamu hata namna kukula, peke na mzazi, yawe, ya kukula pekee yake na kuskana. Kwapo mzazi anapopata watoto wake we na tabi nzuri lazima wawe karibu na wao hasa katika maswala ya kukulia aweze kuwafundisha na nini jambo lingine ni kuweza kukua na katika jambo la kusaidia malezi ni mzazi kuwa na sheria katika nyumbani watoto wanatoka sangati wanaingia sangapi nyumbani na leo watoto wengi wako free hata sasa unapata mtoto wanazunguwa kwa barabara kule mzazi ana habari Ani mpaka wale wanyama kama bata na nini wametushinda Bado bata jioni kifika na lazima kisha mekusanya vifaranga zake zote au sivyo. Ameingia na wao sehemu moja. Lakini sisi kuna mzazi kumuliza saa hizi mtoto wake kwa wapi? Hata hana habari hata kidogo. Hata wengine ni watoto wake kike saa 3:40 na muona anazunguka kwa barabara. Mzazi ana habari. Mzazi labda yuko katika maskani. E, na mama pia anashughulika na kufuatilia ile kipindi ambapo kwamba anafuatilia mpaka ana habari hata mtoto wake yuko wapi? hii pia inachangia zaidi malezi za watoto kuharibika Kuto kujua nyakati ambapo kwamba wanafaa kuingia kwa nyumba nyakati gani ambapo kwamba wafai kuwa nje hii ni haki ya mzazi lazima ajui. ikifika saa fulani unajua sasa hivi mtoto hakiki afai kutoka nje bali hata kwa duka ya mtoto ambapo kwamba ni wa kiume hii yote lazima mzazi awe ni masuhulia jambo lingine pia mzazi lazima ajue mavazi za mtoto wake Lazima ujue mtoto wako sababu wewe ndio masuhulia yako kwako lazima ujue anavaa kitogani na hii nguo ametoa wapi mbona amekuja na hii ni ya, ya wazazi Mzazi wa kiume ajue mavazi ya mtoto wat, wake watoto wa kiume na mzazi wa kike pia lazima ajue mavazi ya mtoto wake wa kike akikuja na nguo yote lazima muulize hii nguo imetoka wapi mimi sijakunulia imetoa wapi haya yakipatikana yanachangia malezi ya watoto kuwa mzuri aweze kuja na kitu yote nyumbani ya kwamba haifai sipokuwa anajua ataulizwa. Kwa hivyo wazazi wanapokuwa e, wakichukulia umuhimu yale malezi na kuchunga watoto hao na kuangalia zile steps ambapo kwamba anafanya kila wakati changia tabia ya watoto kuwa nzuri. Lakini watoto kuachwa free wakajifanyia jojo wanataka, hii ndiyo inasababisha mara nyingi watoto kuharibika. Niokuona Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi alikuwa anahusia watoto wadogo, vijana wadogo Mambo ambu kwamba ni mazito zaidi katika maisha yake Kama hadithi ambu kwamba mtume sara Allah. Ulusalem aliusia Ibn Abbas. Kazi ya Allaho. Anihuma. Akimusia, akimuambia ya hulamu. Anambia uwe kijana. alikuwa ni kijana mdogo. Mungiru wanasema ni mwaka kumi. Kijana mdogo. Mwaka kumi ama mwaka tisa. Anawambia ya hulamu. Ewe, ewe kijana. Ini uwe kalimati hakika mimi na kufundisha maneno. E, nataka kueleza maneno. Anawambia delante Hifadhi maamrurio ya Allah Allah pia takkuhifadhi na kile unachokiogopa. La ukamo uta hifadhi maamisho ya Myezizungu ukao mwenye kutekeleza basi Allah pia atakuwa mwenye kuku hifadhi. Kisha namwambia ifadhill tajido huu tujahaka. Hifadhi maamisho ya Allah kuzote utapata Allah yakommbele yako katika kutetea. Kisha namwambia idha saalita fasalilla. Ukilemewa na mambo yako Sasa unataka kuomba Usuombe vitu zingine Muombe Allah subhanahu wa ta'ala Unapoinua mkono kwa ajili ya kuomba Muombe Allah Unapolemewa na mambo zako eh, Unataka kuomba Muombe Allah subhanahu wa ta'ala Na ukitaka msaada basi nataka msaada kwa Allah Subhanahu wa Taala. Lakotaka msaada katika mambo wa kwamba nimekulemea, basi nataka msaada kwa Allah. Kisha anamwambia wa alamu anna al-ummah, basi fahamu lao watu wote, umma mzima, law jitamau ala ayyan fauka bishayyin ili wanataka kukunufaisha wewe na kitu yoyote La mni ya nifauka ila bishain katika taba Wa izika kunufaisha ispuku kwa kitu tayari, ambu kwamba Allah amekuandikia. Kwa Hania namweleza mambo ya kadar, lau watu wetu watakusanyika, wanataka kunufaisha wewe, wa izika kunufaisha ispuku kwa jambo ambu kwamba Allah subhanahu wa taala amekuandikia. Kisha anamwambia wa lau jitama na lau kama watakusanyika, ala anyadhuruka bishain, wanataka kuduru na kitu fulani, Lami ya dhurruka wa hizika kabisa kapsa Ila bishine katika taba kwa jambo wa mkwamba tayari Allah amekuandikia Kisha na mwambia rufi atila aklamu Kwa sababu tayari kalamu menanyuliwa Wajafati suhu Na vile vile uku, ile zile ukurasa zimekauka Ani mtu asha mambo wa mwambu yake yoti Hini maneno wa mkwamba mtumi sallallahu alayhi sallam Anamwelezea Ibn Abbas kwamba ni kijana mdogo zaidi Waziri anamuelezea maneno ambayo kwamba inabeba ina, ina eh? inabeba ile nini ile uh, kadari ya kuamini kadari ya Allah. Kuwa lao watu wote wakiokusanyika wanataka wezi waezi kukuhudhurisipokuwa kwa idhini ya Allah. Na kama wanataka kukunufaisha waezi kukunufaisha isipokuwa kwa idhini ya nani ya Allah Subhanahu wa Taala. Kwa hivyo Muislamu lazima afanye bidii katika kulea watoto wake. Katika malezi ambo kwamba ni mazuri katika tauhidi na kuwafundisha. Na jambo nyingine mbo kwamba inasaidia nyumba zetu kuwa nzuri, Ama watoto wetu kuwa na tabia mbo kwamba nzuri ni kupatikana darsa katika nyumba zeto. Kama mzazi lazima mfaano kama baada ya isha kabla watu wajalala ipatikane kuna kalima kidogo mzazi kusanya watoto wake, kisha anaawa kuna kitabu fulani mbo kwamba wanaisoma kila siku, vyma ni riyahi hii. Ama ata usulu thalata, ama arubaina na wawi. Izi zote zikiwa katika nyumba unapata watu wanasoma kina siku kabla wajalala inajenga zile taribia zao kuwa nzori. Kusabu dara si msikitini tu, pale nyumbani pia ukiwafunza inakuwa na nguvu zaidi. Hasa mtoto wako wambu kwamba tayari anajua kusoma. Unawambia leo wendo utatusomea eh, mambo fulani, utatusomea mlango fulani, unamsikiza mweka familia nzima mnamsikiza amesema kitu fulani kesho mnasoma mlango mwingine unapata ile taribia inakuwa nzuri pale nyumbani lakini watu wakao wanalala atakuna hakuna darasa kuna chochote nyumbani inachangia tabia ya watu ya watoto kuwa mbaya pale nyumbani jambo lingine anasema ni watu kufanya bidii kupatia watoto wao makari makarimila akhlaq kuwapatia tabia ambapo kwamba ni nzuri fanya bidii kufundisha watoto wako tabia ambapo kwamba ni nzuri tabia ya kuheshimu wakubwa wao tabia ya kukirimu wageni eh mara nyingi unaweza mtu unapata watoto wengine wanaingiza paka mkono kwa mfuko yako yani Subhanallah unapata mtoto wameingiza mkono kwa mfuko kwa nini kwa sababu akhlaq pale nyumbani yatapema au mpatiwe kitu fulani unaona amekuja amechukua yani inakuwa ni fujo sasa hilo umeingia ndio mtoto anataka kufundishwa tabia sasa na hiiwezekani sasa hizo hiyo tayari mgeni yuko Kbali mtoto nafaa fundijo tabia, isku zote katika pale katika nyumba, ili wageni wakijia na na akhlaka ambu kwamba ni nzuri. Kuwa na akhlaka ya kusalamia, kuwa na akhlaka ya kuzungumza, kuwa na akhlaka ya kukula. Kwa hivyo hizi kufundisha mtoto kuwa na tabia ambu kwamba ni nzuri, iyo ni, ni, ni, ni, ni ya mzazi mwenye. si muali, mwalimu madrasa la. Mwalimu madrasa nukufundisha mtoto namna ya kusoma. Lakini namna ya tabia na nini ini ni mzazi ndo anafaa afanyie bidii kufundisha watoto wake pale nyumbani kuwa ambu na tabia ambako kwamba ni nzuri na kuwakataza tabia fulani msifanye ni tabia ambako kwamba ni mbaya Uislamu haipendi hivi Mwenyezi Mungu apende mwenye kufanya kaza na kaza unapata mtoto aneilekea akijua mambo kama yale Na yale yenye kuchangia tabia ya mtoto kuwa ni nzuri ni kuangalia marafiki zake ni kuwachagulia marafiki ambako kwamba ni wazuri Mtoto kimchagulia ukiona anacheza na marafiki ya kwamba ni wabayo na fomu katazo cheza na fulani tabi yake ni kaza na kani. Nakini kwa sababu gani? Kwa sababu dini ya mtu iku kwa rafiki yake. Kama liku sema mtu misalallahu aliasalam alimaruhu alia dini khalili. Mtu iku katika dini ya nani? Ya rafiki yake. Falianduru ahadukum mn lazima mtu angalie ni nani anafanya kuwa rafiki mtoto wako anaweza mlea katika malezi ambayo kwamba ni nzuri lakini akitoka nje wale marafiki ni wabaya wako ana muharibu katika akhlaq kwa hivyo lazima ummuombe usicheze na mtu mtoto fulani utabi yake ni kadha Usifanya hivyo ujaribu kuangalia wale marafiki wazuri ambao kwamba pia watasaidia ile tarbia ya mtoto wako kuwa ni tabia ambayo kwamba ni nzuri lakini ukimuacha hivivi hivi, hivi utakuwa unafanya bidii nyumbani lakini wale ambao kwamba anakuwa nao wengi wanamfisidi, wanamharibu katika akhlaq. Na tumuona mtaani ni watoto wangapi ambao kwamba wameharibika baada wazazi wao kufanya bidii pale nyumbani katika kuwalea malizima nzuri lakini kuwawaacha free na wao wenye kujitafutia marafiki, wakawa wanajitafutia marafiki ambao kwamba ni wabaya kisha wakawapelekea katika mambo ambao kwamba hayafai. Na kulea watoto wako katika malazi ambayo kwamba ni mazuri ni sababu ya kuokoa watoto wako kutokana na moto wa jahannam. Kwa sababu hii ni amri ya Allah aliposema ya ayi walldini amanu qu anfusakum anasema jiokeni nafsi zenu wa ahliikum na watu wenu naran nasu wali motu wa kuumbuhan nas walhijar. Moto ambao kwamba ime imeandaliwa hii moto yenyewe kuni, yani, kuni zake ni watu na na mawe, yani. Ni moto ambao kwamba ni mkali. Kwa hivyo kuokoa nafsi yako wewe mwenyewe na kuokoa watu wako kutokana na moto wa Jahannam. Hii ni jukumu ya ule mzazi pale nyumbani kuhakikisha watoto wake wana anawalea na tabia ambapo kwamba nizuri. nzuri. Si awawache free wanajifanyia venye wanataka mwisho itakuwa ni sababu ya wao kujikuelekea sehemu ambapo kwamba limbali zaidi. Jambo lingine ambapo kwamba pia Inapelekea yale malazi kuwa ni malazi mbo kwamba ni nzuri ni mzazi kufanya bidii kila wakati kukaa shura na familia yake na watoto wake na kuwaskiza zile shida ya mbo kwamba wamepitia. Kusabu le utapata kuna mtoto ezapata shida shuleni ikawa wikimzima mzima na babaki. Kwa nini kwa sabu babu unapata kila siku ya komaskani. Na ndio hali ya kwamba tuko nayo kibira. Unapata mtoto akitoka shule baba akopo maskani kule. Sawa, saa ile anatoka asubuhi mzazi ya amelala saa hizo. Unapata wiki nzima ajonana na babaki. Labda kuna kitu fulani amefanywa shule ambayo kwamba si nzuri ama kuna kitu fulani ambayo kwamba inamtatiza ana mtu wa kumueleza. Kwa hivyo inachangia zaidi watoto wengi kuharibika kwa sababu wane wazazi hawana time na watoto wao wana time kabisa na watoto wao kuweza kuasikiza na kuwauliza shule iko vipi mnaendelea vipi inakuwa aje na nini kuweza kujua mambo zao unapata wazazi wengi wanaona ya yameitoa pesa chakula pale jumbani na ninaona yeye ashamaliza masulia yake kwa hivyo anatoa ile pesa anaenda maskani anaenda shughuli zake Ataki kujua kabisa nini najiri ama mtoto amepatikana na shida gani ama nini ataki kujua bora kila mwezi akitoa pesa fulani anajua amaliza masulia na yeye mechangia zaidi vile vile kuharibu Eh, tabia ya watoto wetu tabia watoto wetu imeharibika kwa sababu wazazi ya wana time na na watoto wao kabisa kila mzazi usalisa hivi ukienda kwa mtu unapata wazazi wengi wa katika maskani hakuna mtu nyumbani kwa hivyo mtoto anajifanyia ana venye anataka anatafuta marafiki venye anataka ana mtu akumuuliza chochote na wazazi wengine kama kina mama wengine pia unapata pia wana time au kila saa unasikia sijuu ameenda chama wampi sijuu yuko wapi hata kabisa shughuliki na watoto mtoto akimuuliza kitu anasema wewe ambie baba yako na baba mwenyewe pia anakuja usiku sa 5:30 mtoto amelala asubuhi mtoto baba mwenyewe analala kwa hivyo anapata mtoto apatani na nani na wazazi wake na hii inachangia watoto wengi kujiharibika hata wengine wanaitajia labda kitu fulani shule ama kitu fulani ametumwa ana mtu kumueleza. mpaka wengine inabidi wajitafutie kitu kama hili kama tumeona mara nyingi katika ya utapata dopata wasana wengi wa Kiislamu wameharibika hasa Mombasa. Kwa nini utasikia mara nyingi wao wanajisomesha wenyewe? Wazazi hawana time kutaka kujua huyu ameufukuzwa shule kitabu fulani na nini. Kwa hivyo ile kujisomesha mwenyewe inabidi yaingilie tabia ambapo kwamba ni mbovu ili aweze kupata zile pesa na nini. Na hii inatokea kwa nini? Kwa sababu wazazi wengi wamekimbia nini? Majukumu zao. Wazazi wengi wamekimbia majukumu zao kabisa wataki kuulizwa kitu yote ama kitu fulani nitakana hivi na hivi ifi. kwa hivyo inachangia kuweza kuharibu e, tarbia ya watoto pale nyumbani kwa hivyo tukitaka watoto wetu wae na tarbia mbona kwamba ni nzuri lazima tukai kila wakati shura na wao na tujadiliane na mzazi awe mtoto wake ni, ni mtoto wake na ni rafiki yake vile, vile. ile kuachiana gap baina ya mzazi na mtoto inachangia tarbia ya mtoto kuweza kuharibika ile tunafamiana. kwa sababu unapata wazazi wengi hata mtoto akimwambia kitu fulani anamtukana anamkemea na nini sasa mtoto inamuhuzunisha mpaka wengi wanaingilia tabia ambapo kwamba si nzuri kile ndasem nyingi watoto wengi wanaingilia paka kuvuta bangi na nini kwa sababu gani kwa sababu zile stress ambapo kwamba wako nazo mtu wa kumweleza ukisema nyumbani umetukanwa sema nyumbani umekemewa na nini m hmm. paka wazazi wengine watoto wao wamemaliza labda Paka form 4 ana plani yote na watoto wake atowapeleka wapi kwa sababu mtoto anapolemewa na kitu akasema anahitaji kitu fulani anakuambia wenda utafute kazi unataka nikulee mpaka lini Na naanasahau mtoto anafaa amlee mpaka sukuila atatoka hadi mhm mpaka sukuila atatoka kwa ile nyumba hima ameoa kama ni kijana ule msichana amolewa hapo ndo masuhulie imetoka lakini madam yuko pale lazima ashughulikiwe yale mahitaji yake yote Kwa hivyo zile tarbia za watoto zinakosa kuwa nzuri kwa sababu ya wazazi wengi ambao ya wamekataa yale majukumu yao ambayo kwamba inafaa watekelezi. Lakini kila mmoja akifanya bidii katika hili na kuwa na watoto wake, kuwahurumia na kuwasikiza na kuwafanya kuwa ni marafiki zake, unapata tabia ya mtoto inakuwa ni tabia ambayo kwamba ni nzuri. Mzazi kila wasana kana mtoto wake anasikiza watoto wake, eh anataka kujua shida kwa wapi na kuangalia, basi inachangia vile vile ku tabia kuwa nzuri jambo lingine ambalo kwamba ni muhimu katika malezi ya watoto ni yule mzazi kupenda watoto wote kwa jumla Ani kufanya uwadilifu baina ya nini ya watoto leo kuna baadhi ya wazazi wanapenda mtoto fulani na watoto mwingine hawapendwi Kwa hivyo unapofanya hivyo ule mtoto ambako wapo mpendi anaanza kuwa na fikra ambako kwamba ni mbaya mpaka wengine wanaingilia uizi na vitu ambako kwamba zifai ukimuuliza anasema ah mimi babaangu anipendi kabisa sipendi nyumbani ile mpaka anajichukia mpaka anamua ingilie vitu ambako kwamba hazifai kwa hivyo mzazi lazima kuwe na uadilifu baina ya watoto wake ajua wote ni watoto wake na lazima wapende na kuweza kuangalia na kuwafanyia yale ambako kwamba ni, eh, ni, ni, ni, ni mazuri kisha jambo la mwisho kulingana na wakati ili watu waingilie katika mambo ya maswali ni pia mzazi mtoto wake anapofika mtu mzima amebalighi ni vizuri pia ampatia fikra ya yeye kutaka kuoa ampatia fikra ya kuo ndio unapotaka kuoa ni kaza na wakati sawa na pia si mbaya mzazi kutafutia mtoto wake msianamu mzuri chakatazo Sana mimi tajitafutia mwenyewe ni nani nitafikie wengine paka wanatukana wazazi wao. Lakini nafaa, mzazi anamwambia ni muone sehemu flani binti nzuri unaonae je ute binti kama unaweza kumstiri. Kama ni binti pia amefikia nyakati ya kuolewa pia mfanyie mpango aize kukustirika na watu ambao kwamba ni wazuri. Lakini ile kuacha hivi mtoto amefikia hali ya kuolewa kuna mtu anashughulika na, na yeye mzazi ampatii fikra yote na nini? Hii ndio paka wengine wanakuwa na fikra ya kwenda kuishi na wasiokuo Islam. Wengi wanasimamia mimi yoyote ambapo kwamba atakuje sasa hivi mimi niko tayari kuishi nae. Hayo Muislamu na si Muislamu mimi niko tayari. Kwa nini? Kwa sababu mzazi ampi fikra, ampi fikra ya jambo lolote la خير. Kwa hivyo, hizi ni mambo ambapo kwamba inafaa kila moja wetu ku kuyatazama ku na kuona umuhimu wake. Na pia kuangalia zile auakati, zile nyakati za watoto za faraha. Lazima mtu wajue hizi watoto wamefunga shule nafaa wafanya nini katika inyakati ambapo kwamba wamefunga shule kuangalia watoto wako wasiwe free wasiwe faragha yani ama mwapeleka pale kusikiza darsa, ama mwapeleka semu fulani kwale kutumia nyakati zao katika mambo ya khairi lakini watoto kuwa free unapata mara nyingi watoto wakifunga shule wazazi wengi hawana plani na watoto wao wamefunga shule wajua atafanya nini hawana plan yote kabisa na hapo ndo watoto wengi wanaingilia mambo mengi ambapo kwamba hayafai Lakini nafaa ujua, watoto wamefunga shule nafaa uwapatie utawashughulisha na nini ya kwamba itachukua zile nyakati, nyakati zao na, na tarbi ya watoto ni jambo ya kwamba ni muhimu zaidi kila mzazi kufanyia bidii ya juu watoto ni masulia na atawulizwa na nani Na Allah subuhana wa ta'ala Kusabu kila mtoto anazaliwa katika fitra Misipokuwa mzazi wake ndi utapata Ima atamfanya, hakuwe mkristo ama akoe mwenye kuabudu Mungu na. Lakini kila mtoto anazaliwa kama yeye ni safi, yani anajua Mola wake. Kwa hivyo yale malezi doima itamfanya awe sawa ama itampoteza katika hali ya usawa. Kwa hivyo inshallah ndio hapo. Tumefanya tu ile kupitia tu kidogo kulingana na wakati kwa sababu tumeona watu waweze kukaza zaidi na maswali zipo nyingi. Siku nyingine ikipatikana nafasi zitazungumziwa zaidi masuala ya, ya tarbia kwa urefu zaidi. Kwa hivyo kusagu maswali ziko nyingi, pia inafatu uzuriye, inafikiri dhasa kule haksa pia, dogo. Kwa hivyo ishala tuakaribisha maswali yenyu, na shekhu yiku hapa ta zitaide kujibu isha ta Allah Ta'ala. Kwa hivyo yote ule takua naswali ama kitu yote ijazungumziwa pia aneza kuuliza kuhu, isha Allah Ta'ala. Barakallahu Fikm. here. <laughs> okay. ili ya Machibabu sisi wote ambao tunapata hapa hivi na na sheria za sema ni ipi hija ya kisheria ya muktimani na hija ya kisheria ni jambo ambalo ambatanana na sifa ambazo zinahitajika na mwanaichona inaitwa zadani iwe ni yasihi nzima sifa ya kwanza iwe ni mwanba ambao ni yasihi nzima sifa pili iwe nzito usumoga za kitanda nyake. Kama si mshuki wa kitanda ndani na mabazi ya wanawake wa kitafiki. Ni mane atakapata kuvaji ya kwaramke Ya jano, ata tushati rupu ndasho na mga fazi kwa wanaume Ito losi kamao shakani Na mwenye kutaka hivyo kuna mga dumina Mga dumina kuna tushati hapa Nijia hivyo, tunareweza Jibu mtoto anapopuuniza swali Kupano kwa nini umpuni Au, swali wakati walada yako Javona kwanza, njimu sana tunosomewa nitako nasema Moro kapela hana kutiswa Wa brisheni wa tutani na kufika mjaka sada Wa terivuku maalini bilianshi Na kujeni kuyaswana kwa Wanapotikisha kakumi Kwa kubi tuto na kufika mjaka kumi ya nafam nisho kama Na kitu ni Tohava Madamu tuta mtuka hundi ya kubaleha Jitavidyo ufumisi ya kshina atajua ki Mbezi hii pedaziria mtukuswani Jika dobro naswati Jika dobro naswati Makini mrimu kama mtuka shaka Miezo zote Tohava ci ovo. A što da vidi? Vakati naj, ana kate sa mišijom posla, ama kussa, ama posvali al-us. Samo da stanem da vidim, kumiliš. Kadam što mnogo, što majko Marko ako da kujivo amo porosi, sine i anđeli sa. Nadani amo čekiti, sa Allahu Alhati na adihini, Jawabu, Kaskilipaya, Shakti, Ya wawak upatavu, Shakti niti, Immani, Sawa. Iki ucho na kuwa wali anani amini, Apa duniani basi, Alhati na adihini. Kijeme na iyo, Nye zekani, Upako, Babati Ibrahi. Babati kwa mbuna kwa limba, Al ikon turi, il ligina diligence bakit uva, wa mantkan uripalu, Ufarġil i OWRZĒT ini, ulita korridati. 은tim 하 SBS, kad momad da bianwa ades karida. Ibrahġil ikon padom pakir sifieldika arама anything akib Fahrenheit sezniklaba Marysul musalki ya wawak apa moodja tekwoni lī ĽIression Je ali kosea zakadeh lezifuna mungja kwa kemsu. Čini akadžiji u kasi manadžesi. Dva prviču ali kosea. Ali kosea mume. Aweza po kadova ala a mređi bishie khani wa toto u njezalio. I tu suginje u ane tjani. U nizmuwa na po katiak. O kasi a po mungje Sawa. So, Apako Zakaria? Kje si dito Sawa. Kapitan ke? Ani kona illa kadah. Lakiho kuma konezim Allah kwa nusha mimo. Aka u nusha mimo. Pidike adekat u Jatuan Durante sila abrino. ila Allah. Ateke me uledim umus moradala. Uyakudu Allah. Na nukonezumus moradala. A yistirah. Zauja au zaudu. Neshi mungu hafaje mjewaki ema mjewaki akwetu awe sawa. Dua na umili Rabba na habdana mi azuatina mungu au wasuwa ta'ala zaliya katika mtu etu wa zubili azina na katika kakvitalizetu. Kwa zaliye miki, ura zali. Kwa urazuli pa. Kusapitine. Nini utapane kiva kukupanea wa uramu wa tika namsha kwa kufundwa. Ono ficha ya ni kama roho inamshika mtu. Huko na cha chini tu nazifania lakini mtu mzima aliyeye mchoko wa sema ngalenia laba kwa tani, nika majulia na toa. Na toa sadaka. Sawa. Yeye anaanza tena kukipa karatiga, karatiga, anagalenia laba kwa tani, anataka kwa sadaka. Huko atashukuru atia, Assalamualaikum. Nezafanya hiki afu kionawa mwaka mmoja. <t> Hata kionawa 20. <t> hiki kionafani. <t> hiki kionafani. <t> huku ya <t> mzazi. pete. Kubalisha pete atjenak di inica nama pome интерankanje, kiavanku, mag sein ni zdi van u minusdom. Hal prociju pamae, 38% atrio. 8% sičamo nahin i des when čemu g usponata. Wokup je kapete kualija dv training ni ikiros što je nači negradav. Že bih pet apro 3 pesnači i lcase Jezage wurdeOn je uplike da pustr о stero iniz koji namad kahdi malo tafikaje poke kuzuri lakini ukikukuta mapete pointika hapa ma ina kinga kwenye relationship. Sababu pili rohani iko katika dunia yeah, ya yes, yeah. spirite. Na rohani kwa katika katika pasuala ya binti kama i exist. Si yake tafika huko. Oh, Njia zipi pia kurekebisha pri... watu ambao tayari kubwa Njia kuu kwanza yeah. yeah. wewe unajirekebisha wewe. Quando udire che vicino ai sal. 2. Congedo di suo Sant'Al. Mi è piaciuto e potei e io, o Može za fajda nemiri